Козаки мусили повертатися ні з чим. У Білорусі теж відновилися бойові дії. Воєводи знову наперли на нечая, бажаючи розгромити його. Проте полковник сам почав їх громити. Почався новий виток війни за Білорусь. Сам гетьман посунув із полками і татарами до кордону з Московщиною, витісняючи царські загони та розправляючись із бунтівниками. Він навіть загрожував кільком містам по той бік кордону, де ховалися під рукою Ромадановського його вороги. Татари спалили кілька міст і містечок Московщини. Далі Виговський не посунувся. На півдні бунтували запорожці. Вони вже знали про угоду з ляхами, яка збісила їх до краю, адже бусурманів та католиків вони рахували своїми найбільшими ворогами. Запорожці вибрали собі нового гетьмана Івана Безпалого і посунули на Лівобережжя. Заворушилися й пушкарівці зі своїм гетьманом Іскрою. Київському воєводі прийшла підмога, і він почав виступати з Києва і плюндрувати навколишні села, різати і вішати людей. Гетьман повернувся в Чигирин. Він мусив вислати до Варшави посольство на переговори із Сенатом, щоб ними було затверджено новий союзний договір. Посольство виїхало велике, всього около 300 значних козаків. Верховодити цим ділом мав полковник Преяславський Павло Тетеря, досвідчений дипломат, якому ще Хмельницький доручав найвідповідальніші місії. Вони сиділи в гетьманському кабінеті. Біля полковника був ще один чоловік. «Що ж, Павле, з трактатом ти ознайомлений». Інструкції маєш, як поводити себе знаєш, не вперше. Дивись. Козацьких інтересів пильно й добре. Вина королівського багато не пий, п'янить. Останні слова Гетьман сказав напівжартома. На кого полк залишаєш? Тетері сидів на лаві навпроти Виговського. Полковник поклав руку на плече козака, що сидів поруч. Наказний мій, ти між цюцюра, чоловік бувалий і надійний. От і добре, якщо козаки твої перечити не стануть, то бути йому полковником при А ти, Павлер, тепер у Варшаві сидітимеш, буде в тебе посольська робота, що скажеш». Нехай буде, я ніякої роботи не цураюся. Розділ двадцять перший Отаке розповіли мої друзяки. Виговський не хотів лишати Україну на поталу царських воєвод, та проти нього ставала чорна їх сила. Що могли порадити на те мої тупуваті друзяки? Не думаю, що вони годні вплинути на ту ситуацію. Зарізати когось, пошматувати – це вони. Може, на везов'я господар покладає свою надію? Погостившись у мене, вони пішли. Коней їм не дав, бо сам мав тільки одного Інших ще тоді забрали москалі, зброю взяли і пішли. Після того мене замучила Катерина, без кінця розпитуючи про них, про наше князівство. Її цікавило все, я що міг розказував. Вона слухала уважно, ніби ковтала кожне слово. Уночі вона зі мною була особливо пристрасна. Із самого початку завалила мене просто на столі і вилізла зверху. Тоді напала в комірчині, а після того ще мучила цілу ніч. Я вже не мав стільки здоров'я, намагався поспати, однак вона не давала. Заспокоїлася тільки під ранок. Я вже й спати не хотів. Але ж думав, що це найшло на неї. А ще я думав, про своїх приятелів, радів стиха, що нічого вони не зможуть зробити і ніколи не досягнуть таких успіхів і звезу їм, яких досягли зі мною. Вони повернулися через кілька днів. Були вже не в хлопському одязі, а в козацькому, мали коней. «Чого приперлися?» – запитав я. На перепочинок. Отаман усіх відпустив додому, Велів зібратися завтра. А раз дому в нас нема, то ми до тебе приїхали, – сказав лихо. Господар казав, що ти маєш нам допомагати в усьому, – обізвався Івезовій. Хочу дещо заховати в тебе на горищі, аби із собою натягати. Він мав прив'язаний до сідла мішок. Бачу, заробив як молотар на таку. Добре воєвода своїм найметом платить. Везувій не звернув уваги на мої слова, а тільки поплескав по мішку. «Тут мої трофеї, козацькі голови. Складатимуть їх у тебе. Хочу сто штук назбирати і забрати в пекло. А як господар швидше покличе? Не вступлюся звідси, доки сто не назбираю у персі Везувій». Я нахилився до нього. Тримай свої голови, де хочеш. А мені їх нагоріщі не треба. Нащо мені там смороду? Не буде смердіти. Всю начинку і витяг. Сам череп шкурою обтягнутий. Все одно не потрібно. А як Катерина побачить або божевільний? А як хтось людей ненароком зайде? Та мене тут живцем спалять разом із млином і твоїми головами. Він і не слухав мене, рушив до драбини, відв'язав мішок і поліз наверх. «Добре заховаю, не знайде ніхто, а з мене могоречу пеклі». Я змовчав, однак той нахабний хлопець почав мені не подобатися. Побратим розказували мені, що пішли до якоїсь ватаги, що складалася з москалів та випищиків, вони нападали на гетьманців, заможних козаків та громили їх маєтки. Я б їм порадив приставати до пушкарівців, однак змовчав. Нехай самі собі дають раду. Везу він не був таким дотепним, як здавався відразу, бо якби митикував, то подався б до Полтави, а не товкся під Києвом. Вони кликали мене до себе у ватагу. Та я не йшов, вірив, що на колінах прилізуть сюди, проситимуть, а тоді я їм нагадаю, як покинули мене під брамою. Тим часом знов пішов дощ, осінця видалася дуже дощовою, і я радію, що сиджу зараз в теплій хаті, а не десь у мокрому лісі, і не грію руки до добагаття разом із своїми Друзями-харцизами Лихо розказував про свої останні пригоди Біда мовчав Я виглядав на двір крізь заслинене віконце Думав про своє За ті гроші, що взяв із дупла Відкупив частково худобу й реманент, Які поцупали москалі Зерно вродилося, тож зимувати буде з чим Божевільний цілоденно товкся по полях, був хоч і пришелепковатий, та гарував за трьох. Я вже став подумувати про те, аби якось відремонтувати млин. Господар, схоже, забув про мене, а жити якось треба. Гроші розійдуться швидко. Раптом мою увагу привернула катра, що розмовляла з Везувієм Стоячи під дашком біля льоху. Він щось питав. Вона відповідала. Він посміхнувся у вус, Вона пустила йому бісиків своїми чорними відьомськими очима. Та все зуби одне одному скалили. Я враз зірвався з місця, вийшов під дощ.